Sunt de suntem și unei campanie de sacrificare a interițelor. am încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au depus Se fundau contradictorii dintre literii aia. Eu am fost jurist, am și-o o perioadă. Guvernul Alianței pentru integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de fapt. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. Numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Domnilor și domnilor, bun găsit. Radio Vocea Basarabiei, sunt Pietru Bogato, la celălalt microfon este Nicolae Negru. Săptămâna politică pe care o examinăm astăzi este burdușite cu evenimente amesticate care ne provoacă sentimente diferite. Unele dintre ele ne dau fiori. Chiar la începutul acestei săptămâni, Filip Bridlav, comandantul trupelor aliate NATO din, din Europa, a spus fără echivocuri că, din punctul lui de vedere, invazia clandestină, războiul hibrid al Rusiei. A început și împotriva Republicii Moldova. Mai exact vorbine l-a spus că sunt elemente care îl obligă să spună acum că ceea ce s-a întâmplat în Crimea în luna martie a acestui an se întrezerește și aici la noi. Și, de fapt, la mijloc nu este o noutate absolută, pentru că... El a pomenit, scuz și dom Și dom da. da. Dar zic, nu este o noutate absolută, pentru că acum o săptămână directorul Serviciului de informații și securitate spunea, de fapt, aceleași lucruri. Da, -a dar zis... directorul era mult mai optimistă decât da. domnul Bridlap. El a spus că sunt omuleți verzi aici, exact ca în Crimea, atâta doar că... Într-adevăr, părea, așa cum a spus Nicolae, mai optimist pentru că el lasă să se înțeleagă că activitățile lor au fost curmate, contracarate. Iată că comandantul trupelor NATO din Europa chiar nu și-a îngrijorarea și mai cu seamă că aceste declarații vin pe fundalul. Unei informații de-a dreptul bulversante care a apărut în ziarul german Züddeutsche Zeitung. Potrivit acestor informații, președintele Poroșenko, președintele Ucrainei, a fost avertizat, avertizat sau amenințat, poate. De președintele Putin, în urma unor, unei discuții telefonice, cum că Rusia ar putea, în două zile, ocupa nu doar Chiev, dar și, a, a zis Putin, și Praga, și Varșovia, și Bucureștiu. Riga, Tallinn? Riga, Talin, da, toate țările baltice și Bucureștiu. Nu în ultimul rând, probabil, Chișinău nu l-a pomenit, dar. E, pe semne, Putin a avut în vedere că nu se mai oprește armata rusă în drum spre București la Chișinău, da, nu, nu, nu, Chișinău oprește, nu, nu oprește în gările mici din punctul de vedere a, ru a rușilor. Noi ironizăm, desigur, dar lucrurile sunt, de bună seamă, triste și chiar dubioase din punctul de vedere, poate nu politic, dar psihiatric, dacă ne amintim că acum câteva timp Putin a mai făcut o, o declarație asemănătoare în discuția cu președintele Comisiei Europene, Iubi. Barroso, când a spus că, e adevărat că atunci, atunci era mai puțin optimist, Nicolae, atunci a spus că în două săptămâni. Ocupă, a, ajunge la Chiev. A, în două săptămâni ocupă Kiev a zis. Da. Păi, la Chiev, dar, la Chiev, dar Chiev. în două săptămâni. dacă acum în două zile, a zis că ocupă. Nu numai Kiev, dar și tallinn Riga, Riga da, da, da, da, da. Sigur că mai făcut niște calcule, a văzut probabil care este starea armatei Rusiei și a devenit mai optimist. De atunci, dar chiar dacă la mijloc e un caz de schizofrenie, în caz psihiatric, asta nu este un motiv de să ne autoleniștim la modul nepermis, pentru că, într-adevăr, un lider care, în fond, nu știe pe ce lume se află în fruntea unei mari putere nucleare, nu este deloc o glumă. Nu este o glumă, dar... Și sigur că nu este o glumă, noi chiar stăm, stând aici la Chișinău, urmărind evenimentele, vedem că, că simțim că, că lucrurile riscă să degenereze, că aceste vânturi care bat dinspre răsărit dinspre Ucra Ucraina sunt tot mai reci și le resimțim aici. Și chiar dacă eu zic un e un caz s fi un caz psihiatric această declarație tot pe acest fundal tot în cursul acestei săptămâni săptămâni vine și midul rus care Cu, cu, declarație, cu, cu, cu da. declarație da care se, acest mid Ministerul rus de externe, se arată îngrijorat în legătură cu afirmațiile făcute în campania electorală de primul ministru român Victor Ponta, care a spus că până în 1918, până, până în anul 2018, pardon, cele două state românești ar putea să se unească, că el n-a spus pe cale militară. Nu, a spus, sigur, da, da. din contra, eu am... Chiar dacă el nu a dat niciun detaliu, el a avut în vedere o unificare frățească păi da, a, a, un... a unui singur popor care trăiește în două state. Da, era asta. vorba de un apel către toți românii. Către toți simt, românii, el... da, da. Iată că. Se, se strâng în jurul lui. Iată că, da, da midul moare de grija noastră, pentru că, așa rezultă din text, că, că Republica Moldova, din punctul de vedere a rușilor, riscă să fie anexată și ei, ei sunt se arată îngrijorați nu știu ce problemă au ei cu, da, cu noi nu, și care-i era... treaba a lor La începutul anului, anul trecut când Băsescu făcea declarații mult mai clare în această privință, vorbea de referendum, vorbea de un proiect de, de țară pentru unirea sau reunirea Republicii Moldova și a României <coughs> da. Noi, de fapt, am discutat în... și la radio vocea Basarabiei, ne-am ne exprimat nedumire atunci. De ce tace? de, ce tace, de obicei da, da. mai înainte când auzeau așa ceva, nu din gura neapărat unui politician sau unei persoane oficiale dar un, când, când o da. presa scria, de exemplu, scria, despre unire da, da, da. la Chișinău sau București nu contează să reau în sus de, de, de, reau de, ca frips, ca frips Tax, da acum adică în, în cazul lui Băsescu, Băsescu tăceau, da, da și ai vreo păi ipoteză de ce în cazul lui Băsescu, eu, eu scrie... este, de ce Băsescu este menajat eu iar am scris că cei ce îți permite lui Băsescu nu îi permite lui Ponta, e semnul, de, semnul întrebării, desigur, dar era ce i permite lui Jupiter? Ceea ce i se permite lui Jupiter nu i se permite boului, dar era altă situație atunci, mm -hmm. atunci când omuleții verzi abia începeau să intre în cremeia, trebuia păstrat low profile, cum spun englezii, cum spun americanii, adică nu era cazul să... Atrag atenția asupra unui asemenea detalii minore. Acum, probabil, Moscova a schimbat situația, având anumite planuri. S-a schimbat situația, având anumite planuri, se teme că nu va reuși să extindă frontiera Novorosiei până la Prut, că România va lua înainte. Nu, nu cred că el pur și simplu blufează că este de fapt pentru că unii au spus cred că pe bună dreptate că Putin în, în politică este, nu este un șahist este un pocherist deci, deci el cu alte cuvinte el nu atât calculează câteva mutări înainte cât încearcă să să înducă în eroare partenerul de, de joc, să-l sperie poate să-l intimideze și să creeze niște impresii Ca în poker Poate, păi, poate reușește Da, de ceva. sigur desigur Asta probabil este Probabil Pentru că în două zile vreau... Să ocup Toată Europa Centrală De la Tallinn-Varșovia până la București Sigur că trebuie e, să fie e, nebun e, e da, ca Nu, să spun este imposibil da. Chiar Chiar trebuie să mergi mai mult de două zile. Da, trebuie da. să cu cumva armata acolo. Sigur, Cum să ajungă. Da. Ba, cu avioanele da, dar e prea puțin, prea puțin lum o să duci cu avioanele. Mm. Varșovia totuși nu. are Nu, poți armata, să folosești da. trupele aeroportate, dar oricum ele trebuie să fie susținute da, de, de, de cele terestre. De cele terestre, sigur, că trebuie, de trebuie să de, de, e o problemă. Desigur că e un fel de a spune asta. Da, ce, da. ce am zis eu cu hotarele novorosiei, tot e un fel de a spune, dar există aceste planuri există, când le-a realizat, că e Bun. pregătit acum să le realizeze altceva, dar nu degeaba pominește Putin despre Novorusia, rusia a spus-o de acum mă, a treia oară, da, da. Da. Da. și nu, nu, nu există pur și simplu o asemenea entitate. și iată acum se creează această entitate în U Ucraina. A, aș aș bun, numit care sunt regiunile care aparțin acestei bine Nicolae, noi sper să vorbim noi vom vorbi despre această posibilă posibile entitate despre care spui tu, nu, Rusia pentru că vom vorbi puțin despre uh, armistițiu, despre situația din Ucraina, sper să reușim să discutăm și despre asta. Uh, vom vorbi uh, și despre alte lucruri care se întâmplă în jurul Ucrainei. Uh, apropo, președintele Poroșenco uh, a fost în Statele Unite și a vorbit în fața uh, uh, membrilor Congresului, celor două camere Congresului American, am urmărit apropo acest discurs și vreau să spun că în unele prevințe chiar a fost a trezit niște emoții cu totul deosebite am, am urmărit niște lucruri care nu în fiecare zi ți-e dat să le vezi în Congresul American când Senatorii și membrii Camerei Reprezentanților, în curs de 3 minute, de 3 ore, s-au scolat în picioare pentru a-l aplauda, a-l ovaționa pe președintele uh, Poroshenko. Mai cu seamă că în Poroshenko de exemplu, a spus că vă rog să ajutați Ucraina, dar nu, nu pe mine, să mă, nu, nu mă ajutați pe mine, nu ajutați clasa politică ucraineană, dar ajutați tinerii și tinerile care mor, mor. în Donbass da. vă rog pe ei să i ajutați când a spus că sigur că ajutorul pe care ne-l dați a, acum plapome pierne da, și multe lucruri sunt extraordinar de necesare pentru că avem nevoie a, a, și chiar veste da, antigloz -anti toate aceste lucruri sunt, zice el, foarte necesare și vă mulțumim chiar foarte mult, dar cu acestea doar dar cu acestea nu, nu putem război. câștigi războiul. Da, da, da, da, și tot a fost aplaudat da, când a vorbit, de exemplu, despre libertate și democrație că ucrainienii de fapt au demonstrat că sunt o națiune Ișind la proteste pentru uh, o cauza libertății Și pentru cauza democrației mm. uh, De fapt pentru asta în primul rând Nu atât pentru uh, detronarea unei anumite persoane, Care sigur că nu merita din punctul de vedere ucrainenilor să fie acolo unde era uh, Deci a fost într-adevăr un discurs uh, Din punctul meu de vedere cu totul deosebit uh, L-am uh, într-un fel uh, a fost o, o, o revelație. în prința asta, mi s-a părut că are și o engleză destul de bună. Da, da, da. de altfel, și și Eținiuc. În Statele Unite, acum s-au oferit să acorde Ucrainei cel puțin un miliard de dolari pentru sprijinirea Kievului Este interesant faptul că. Practic în aceeași perioadă de timp la Kiev s-a aflat și liderul liberal-democrat din de la, de la noi, din Republica Moldova Vlad Filat, unde s-a întâlnit cu, tot cu, cu uh, membrii congresului american. A participat și el apropo la această ședință și a, a Exact, și a participat da. și la această el ședință. a fost invitat cu această ocazie. Exact, cu această ocazie. De, da. Și este simptomatic de acest lucru. Este simptomatic acest lucru, având în vedere că s-a creat impresia, cel puțin acestea sunt semnalele care vin de la Washington că Zarurile în ceea ce privește Ucraina au fost aruncate, și că Statele Unite pregătesc un set de decizii care trebuie, în fond, pe de-o parte, să discourajeze Rusia, pentru că s-a văzut că doar sancțiunile nu opresc poftele expansioniste ale lui Vladimir Putin iar pe de altă parte să asigure în fond să confere garanții de securitate țărilor din fosta Uniune Sovietică din fostul bloc sovietic din Europa Centrală plus să schimbi cumva să, apere, să schimbi situația din Ucraina Se, presa americană scrie că în comisiile de politică externă ale Congresului American să, în comitetele de mai exact vorbind, se discută în ultima fază deja proiectul de lege cu privire la conferirea statutului de uh, aliat non-NATO non -nato, pentru Ucraina, pentru Republica Moldova pentru Georgia, dar Georgia are practic o faie de parcurs chiar în NATO, da? Deci... Da, este poate să devină să devină NATO. chiar membru NATO, cu, deci, în primul rând, acest proiect de lege, cred că va viza, în primul rând, Ucraina și Republica Moldova. Cred că e un lucru uh, extraordinar. Apropo, Vlad Filata, uh, s-a mai întâlnit uh, înainte de a, asta, în Germania, pentru că de acolo a început călătoria lui, deci, uh, în, în peste hotare cu cancelarul german Angela Merkel. Ce El s-a întâlnit cu ea în calitate de, de, lider, de, lider, de lider de partid. E adevărat, da, dar cred că ai să mai vii cu alte detalii, ceva mai târziu. Sper să poate reușim să ne oprim asupra acestei vizite. El s-a întâlnit într-adevăr cu Angela Merkel în calitate de lider de partid a Uniunii creștini-democrate sper să revenim zic eu la toate aceste evenimente dar vom începe cu cu cu evenimentele de la noi, nu înainte să spun că sau să, să amintesc încă de un eveniment pe care l-am urmărit aseară ieri, mai exact vorbind în cursul zilei de ieri, iar aseară am și, noaptea târziu, de fapt, a început să, să, să se întrezărească diznodământul acestui eveniment. Mă refer la, la referendumul istoric. Care a avut loc joi. Referendumul istoric, da. E, joi, da. Al joi, da. Alaltăieri, da. Joi, e, referendumul istoric din Scoția, referendumul e, cu privire la posibila desprindere a Scoției de e, Regatul Unit referendumul pentru independență, rezultatele deja le cunoaștem cu toții chiar inițiatorul acestui referendum, guvernul de fapt actual, primul ministru al Scoției, și a recunoscut înfringerea rezultatul este, scorul este de 55 la 45 în favoarea favoarea Rămânerii în Marea Britanie. Da, da, în favoarea unioniștilor, ca să zic așa, da. rămânerii în cadrul Regatului Unit al Marei Britaniei. Poate ne oprim puțin și asupra acestui subiect, dar vom începe cu evenimentele, am zis, din Republica M Moldova. Aici s-au întâmplat lucruri, și aici destul de interesante. Probabil cel mai interesant lucru, din punctul meu de vedere, este inițiativa. Liberal-Democraților susținuți de Partidul Liberal-Reformator în privința referendumului. Referendum care ar urma, dacă până la urmă se va, va fi acceptată această inițiativă, ar urma să aibă loc în ziua de 30 noiembrie. noiembrie în ziua alegerilor, alegerilor parlamentare. da. Deci, acest referendum urmează să deblocheze. O, o mare problemă constituțională politică deci alegerea, modul de alegerea a, al președintelui deci în urma referendumului se propune ca a, să fie operate schimbări a, în Constituția Republicii Moldova și a, de acum încolo președintele să fie ales prin a, vot direct, a, deci două partide susțin a, referendumul celelalte a, TAC iar PD-ul, oricât ar parea de stranu, pentru că este partenerul celor două partide da. care au, au, au pledează pentru, această, pentru acest amendament constituțional, se opi, o să opune și se opune, pare mi se, cu învârșunare. Care este crezi, explicația acestei atitudini și cum crezi Nicolae? cum, până la urmă, cum va reacționa pentru că sper până la urmă să ia atitudine și chiar și opoziția opoziția comunistă, mă mă refer în primul rând la, la Partidul Comuniștilor. Și minimă miră că opoziția comunistă tace în această chestiune. De fapt, mai înainte se pronunțase Voronin încă perioada celul alt referendum, că el nu consideră necesară a schimba, a, această schimbare, trebuie să spunem că Partidul Comunistilor, Voronin personal, au contribuit la schimbarea... Acestui articol 78 al Constituției în 2000, da. dacă îți amintești, exact, atunci da. președintele Republicii Moldova era ales prin vot general. Nu era ales în Parlament ca acum. Constituția anului 2000 a schimbat această situație. Acum cred eu că Partidul Comuniștilor nu își va schimba punctul de vedere și nu va participa, va încerca să boicoteze acest referendum cum l-a boicotat pe referendumul precedent din 2010 Dar Trebuie să le amintim radioascultătorilor că a mai avut un referendum la această temă Referendum care a ieșuat atât din cauza boicotului Partidului comuniștilor, dar cât și din cauza că partidele Alianței pentru Integrarea Europeană de atunci, PD da. și PL, nu au organizat referendum, dar mai degrabă au organizat o campanie de promovare a propriilor lideri. Ea buimăcit, i-a indus în ieroare pe, pe cetățenii, pe alegătorii din Republica Au făcut Moldova. o campanie promoțională, au făcut de fapt, o campanie sau publicitate pro politică. Au făcut o campanie să spunem așa în folosul partidilor, în interesul partidilor, dar nu s-au gândit să rezolve problema care e o problemă, această, acest articol, această imposibilitate de a alege președintele atunci când majoritatea parlamentară nu dispune de 61 de voturi. S-ar putea acum să se discute scăderea acestui prag nu ne-a schimbarea modului de alegere ci scăderea acestui prag și eu cred că de la 61 de voturi până la 51 de voturi așa cum există și în alte Și așa țări, cum e normal într o republică e, parlamentară. E normal într o republică parlamentară și eu cred că în cazul ăsta comuniștii dacă această discuție s-ar organiza înainte de alegeri comuniștii ar putea fi de acord. Iar iar PD eu în cazul ăsta. Acum PD eu. PD-ul sprijină ideea, nu sprijină uh, termenul. termenul. Uh, alegele, uh, referendum, împreună cu alegerile parlamentare. El zice că e prea puțin timp. Mine, nu mi se pare că e prea puțin timp, nu, nu graba, cum zice graba strică treaba, nu-i vorba aici de grabă. Sondajele arată că alegătorii ar sprijini această idee și poate că dacă ar sprijini această idee și Partidul Comuniștilor, ei ar veni la referendum și ar veni și la alegeri. I s-a reproșat PLD-ului și PLR-ului că acest referendum ar fi o încercare, o șmecherie, cum a zis Iacov, de a aduce câți mai mulți vot, votanți la alegerile par parlamentare. Bine, Nicola, eu am de înțeles. Motivația mă interesează. Dar motivația, de ce pe așa procedează? Motivația mi este neclară, sincer să spun. Ei zic că hai să facem asta cu alegerile locale, să facem acest referendum, să-l pregătim din timp, să-l facem împreună cu alegerile locale. Eu zic că PD-ul ar avea dreptate numai în cazul dacă, între timp, Partidul Comuniștilor ar fi uh, convins uh, să participe la referendum. Dacă nu este convins, atunci nu contează. Ori acum face referendum, ori, ori la alegerile locale faci uh, uh, referendum. Dar nu crezi că poate la mijloc, pentru că și eu nu văd alt, alte motive serioase, pentru că într-adevăr problema trebuie deblocată. Ori așa cum spui tu, uh, reduci pragul, ori uh, alegem președintele prin vot uh, direct, așa cum propune acum acest proiect comun PLDME-PLR, uh, și cred că la mijloc ar putea fi doar o gelozie, pentru că e, probabil că pdu și-a făcut niște calcule că nu va putea câștiga alegerile directe e, la anul atunci când va expira mandatul președintului Tim că PLDM ar avea mai multe șanse. Într-adevăr, aparent, pldm are mai multe șanse pentru că PLDM, deci, indiferent cine ar candida pentru PLDM, de exemplu, are câteva persoane care ar putea fi băgate la înaintare. Filat, de exemplu, Vlad Filat sau Yuri Leancă, actualul prim-ministru și aceștia, din punctul meu de vedere, ar, ar avea oam... șanse. Ar avea șanse să câștige. Și și Lupul ar avea niște șanse, nu cred că Lupul este lipsit total, Nu, de eu șanse. nu zic. Eu nu zic că Lupul este lipsit de șanse, fiindcă dacă vine, să zicem, un tur când în o situație când apar doi candidați numai când rămân doi candidați numai zicem filat și Lupu sau leancă și Lupu sau corman și filat sau corman și leancă eu zic de, de da. exemplu sau candu sau cine sunt acolo în PD să nu uităm că există și uh, partea stângă, există și electoratul Filorus, care s-ar putea să preferi un candidat. E adevărat, uh, dar uh, lupul din, al, din punctul din meu de, de vedere, e adevărat ceea ce spui, sunt de acord, dar uh, cu o precizare. lupul din punctul meu de vedere ar avea șanse doar în situația în care în primul tur de scrutin ar fi susținut de stânga, de comuniști. În cazul în care comuniștii merg, o să cu aibă propriul candidat, propriu candidat Lupo va avea un handicap în fața celuilalt candidat de pe dreapta. de cine? Hai să ne uităm că comuniștii nu prea au candidați. De, Voroneș mei candidăz. Voronei nu au ocupat. Cine știe? Atunci găsesc ce... ei pe cineva da. Nu știu. Da. E, nu un candidat nu apare așa uh, repede. Probabil eu, nu sunt. Eu, eu, eu nu exclud acest motiv de gelozie care spui tu. Dar s-ar putea chiar ei să creadă în felul ăsta că e, e grabă, că trebuie pregătit. Mai din timp, ace această mișcare, aceasta vezi în, că da. aici pentru ei asta e o grabă, s-ar putea să fie și o grabă, dar atunci ei nu, când au venit cu o altă inițiativă, de exemplu, să schimbe re recent sistemul deci electoral cel proporțional nu unul mixt atunci nu se grebe, avea, atunci nu ziceau de grabă, da, deci da, era grabă și da, atunci da, și da. le a spus și, că e grabă și chiar da. se mirau de ce colegilor de, da. de, de, din coaliție spun că da nu, nu trebuie că, să ne grebim. s-ar putea și să să fie un motiv. Voi nu ați sprijinit proiectul nostru. S-ar putea, nu da. Spri, vă nu nu tu, monede, spod, da. Vă răspundem cu aceeași monedă. Vă răspundem cu aceeași monedă. Hai sprijiniți și voi uh, schimbarea sistemului electoral Mi pe care îl propunem noi, să trecem la sistemul mix, care vrem noi și noi uh, susținem deci asta. Deci tu consider da. că nu e exclus să fi fost o înțelegere. Da, nu, da. nu e exclus. Da, da, noi voi promovați, ne ajutați să promovăm sistemul mix, iar noi noi, Dar vom fi de acord da. cu referendumul Și cu schimbarea da, Modului da. de vot al președintelui. S-ar putea că uh, Această ipoteză să fie mai aproape De adevăr da, decât da. cea care fiindcă, fiindcă oricum Dacă nu acum Altă dată Totuși, eu, eu cred că ei, ei au îndeajdic că candidatul lor ar putea să-și ar putea, a dar într-adevăr, s-ar putea să fie așa. Atâta doar că uh, introducerea sistemului mixt ridica niște semne de întrebare în ceea ce privește corectitudinea uh, și caracterul democratic a acestei schimbări. Pentru că au fost semnale și de la Comisia de la Veneția că nu este bine uh, uh, în anul electoral să face astfel Schimbe, de schimbări. Pe, de pe când a... de referendumul deci nu cade sub incidența acestor restricții de acestor, pentru că, în fond, e o altă acțiune politică care, Bine, deci e vorba de o recomandare da. a Comisiei de la Veneția și dacă majoritatea partidilor, sau e vorba de partidele la guvernare, sprijineau această inițiativă a PD-ului, atunci Comisia de la Veneția nu putea să spună nimic împotrivă. Bun. Și încă ceva, prința acestui subiect, ca să-l lămurim... În cazul în care, deci de fapt două întrebări aș vrea să adresez, dacă crezi că această decizie va fi considerată constituțională, de curte constituțională, te întreb pentru că chiar unii experți se îndoiesc că ar fi constituțională, pentru că ei se referă la, o, la textul Constituției unde Că... Referendumul nu se organizează în da. stare de război Nu avem stare de război Sau cu 60 de zile înainte și 60 da. după Păi tocmai nu e vorba de 60 de zile înainte da. Sau 60 după uh -huh. E vorba tocmai în ziua alegerilor deci parlamentare Deci crezi că e posibilă o atare interpretare da? Păi dar e clară de la sine Mi, -mi se pare că atunci cu... Logica matematică, cum mă da, 51 sau Deci este evident că nu poți cu 60 de zile înainte, așa se spune. Înainte. Da, dar nu se spune că nu poți în ziua alegerilor parlamentare să o organizezi. Tocmai pentru asta, și se spune, fiindcă dacă ai organiza cu 60, zile închipui, nu ai avea timp să pregătești alegerile. Parlamentare, așa cum se cuvine sau, da. sau, din potrivă Nu ai avea timp După alegerile parlamentare Dacă ai organiza mai repede Decât 60 zile Nu ai avea timp să pregătești referendumul Așa cum se cuvine Apropo, referendumul despre independență Al Scoției A fost pregătit timp de 2 ani da. 2 ani Doi, doi ani a fost pregătirea propriu zise Dar de fapt pregătirea a început În 2009 atunci când în principiu Bine Pregătirea putem spune spunem că a început Atunci când Partidul Independenților a câștigat Alegerile și a format guvernul Înfrunte cu Alex Salmon da. Deci patru ani În urmă da. Da, ai dreptate. Și patru, patru ani în, în urmă Cameron în principiu a spus că Referendumul este posibil Și de fapt pregătirea Deși nu era încă un cadru legal Dar pregătirea a început atunci Pentru că uh, David Cameron a spus Că uh, nu, guvernul bine, nu se va opune Bine, bine, erau discuții Dar eu vorbesc despre un plan de acțiune Este de doi ani în urmă A fost da, da. stabilit o înțelegere Între uh, David Cameron și exact, Alex da. Salmon Și ei au zis că iată facem acest referendum în 2016. Da, apropo de da, Crimea da. și apropo de propaganda rusă și de cei spălați pe creier care spun că de ce de ce, iată, în Scoția se poate, de ce la noi nu? Pentru că în Scoția s-a făcut într-adevăr un referendum. Pe cale democratică, Nu făcăture da, da. ca în Crimeea, într-o săptămână s-a luat și decizia, a avut loc și votarea și tot atunci și a doua zi și validarea și așa și, mai departe. Da, și anexarea, și anexarea scotul, da, a doua zi chiar da, anexarea, da. da. da apropo, da, dar să revenim deci încă un aspect să-l lămurim în, în privința referendumului nostru dacă totuși să adoptă această, până la urmă dacă, dacă zic, va avea loc acest referendum și până la urmă lumea va vota pentru ca președintele să fie ales în, în cadrul unui în cadrul sufragiului general votat ca să fie votat de întreg poporul, de întreg electoratul nu de parlament ar trebui să fie schimbat și sistemul politic, ar trebui să se renunțe și la Republica Parlamentară sau Republica Moldova ar trebui să devină o Republică semi-prezidențială, având în vedere faptul că președintele este ales de întreg poporul Știi care e problema? Noi am avut o Republică semi-prezidențială până la 2000, cu un președinte ales dintre popor. Președinte ales dintre poporul, cum împuternicirile corespunzătoare unei republici semi-prezidențiale și când s-a trecut la republică parlamentară, adică la altă formă de alegere a președintelui, o parte din împuternicirile pe care le-a avut el ca președint în alt sistem s-au păstrat da, și, și eu de exemplu mă tem că noi în anumite situații vom avea pur și simplu o republică de fapt o semiprezidenție Semiprezidențială. președințială președintele are în el poate să dizolve Parlamentul. Da, da. Nu candidat, candidatura primului ministru, el poate să. poate să opună promulgării o legilor. Promulgării legilor, dar eu zic că el, de exemplu, numește un candidat la funcția de prim-ministru și nu este de acord Parlamentul. Și el poate să dizolve Parlamentul. Exact, da. în, o, deci poate crea poate, o criză politică. Poate crea o criză politică și el poate face lucrul ăsta în mod deliberat. Dacă da. se ajunge la un conflict între Parlament și, și Președinție dacă ți amintești noi, până în 2000, noi am avut această mai, criză. Mai mult decât atât, el prin, prin nepromulgarea legilor poate crea o situație că Parlamentul va deveni nefuncțional și va trebui. Da, și acolo, dacă da, timp pentru că două luni, acolo spune. Trei luni, în bun, trei luni. Timp de trei luni nu poți adopta nu nimic. Adoptat o lege și, și el și poate boicota da. sau obstrucționa, da. deci, Bine, în principiu. Nu cred că aici e mai greu, dar mai, mai ușor e cu, de exemplu, prim-ministru da. să, să, să facă lucruri care nu sunt în interesul Republicii Moldova de ce, sau să promoveze propriile interese. Exact. Deci, sigur că chiar dacă acest referendum va avea loc, nu știm încă, este foarte important ca după alegeri să se facă și schimbarea în, în Constituție. Da, atunci și Constituția să fie ajustată <gătă> la, la, la, la altă la, situație. Da, da. Ori la Republică Parlamentară, ori la republică Sempre Prezidențială. Dar eu cred că Parlamentară, totuși, pentru că dacă noi e, e, preluăm modele europene și spunem că viitorul nostru este în Europa atunci trebuie să acceptăm și Republica parlamentară clasică pentru că în majoritatea covârșitoare a statelor europene sunt republici parlamentare sau monarhii parlamentare bine, Marea Britanie este monarhii parlamentare Petru, noi am avut cazuri și vedem acum cazuri și cazuri sau vedem situații când un președinte poate un președinte ales de întreg popor un președinte jucător, cum s-ar spune poate să creeze situații conflictuale, exact, devine un factor autonom de putere și așa este factor de putere chiar simbolic așa cum este acum, oricum este un, un factor, este o, o ramură a puterii, dar atunci el totuși are mult mai multe posibilități decât într-o republică parlamentară sau atunci când este un președinte ales de Parlament, el reflectă raportul de forță din Parlament un președinte ales de, uh, prin vot general. El nu reflectă raportul de forțe din uh, Parlament. El uh, ref, uh, reflectă cu totul altceva. O stare anumită de spirit din societate. Dar starea noastră de spirit din societate care? Nu-i vrem un tătuc. ce se reproșează lui uh, Timofte? Că el nu este destul de activ, că nu-i muștruluiește, că nu face ordine, că da. nu schimbă ceea, că nu schimbă cealaltă. El nu, nu are dreptul să schimbe nimic și nu are dreptul să pedepsească pe ministri sau pedepsească pe deputați, asta ar vrea oamenii uh, uh, Apropo, dar, dar lucrul ăsta nu este bun. Și noi, eu cred, și am scris la tema asta, noi trebuie să mergem înainte pe această cale a Republicii Parlamentare, nu să ne întoarcem înapoi, fiindcă iată, ceva n-a mers. Păi noi în punctul cel am mers. Nu ne exact. întoarcem la, la 2000. Păi, și dacă iarăși ne în, da. în ceeaia să iarăși mai Vrem să călcăm așa. pe aceeași greblă. Da, da. da. pe greblă, da. da. Și, uh, și, și într-adevăr, când uh, bați o, o, o țintă, un cui cu un ciocan și te-a lovit pe deci, nu schimbi ciocanul, timp vieța bate cum se cuvine. Da. Uh, uh. Într-adevăr, uh, și vorbind apropo de celălalt referendum pe care l-am amintit, cel de joi, de, al, al altăieri, el ne-a oferit nu doar imaginea unei competiții crude, ca să zic așa, dintre adepții independenței și unioniștii britanici din Scoția, dar și un model de corectitudine. De și exemplu, un model de discuții? Un da. model de discuții de corectitudine, de democrație. M-am mirat, de exemplu, declarațiile. Liderului Partidii Pro-Independența, primului ministru scoțian, care uh, și-a exprimat uh, toată considerația pentru regină, și-a spus că în cazul victoriei, în cazul desprinderii, separării de Marea Britanie, de regina va rămâne șefa statului, șeful statului scoțian iar scoția va rămâne uh, monarhie, monarhie. monarhie da. sub uh, aceeași casă regală da. bine, dar casa regală e, e de fapt e o casă regală comună comună, da, da. E, exact, ei da. sunt legați prin sânge chiar e sânge, prin istorie, prin istorie prin da. rudenii istorică exact, așa. da, da M mai mulți păi așa s-a impresia... făcut unirea mai, practic, prin fuziunea caselor legal, regale da. Dar am impresia că mai mulți scoțieni s-au aflat în fruntea casei regale decât e, e, exact, in ingles, da, exact da. da, mai mulți și de ce e, e, regatul unit este într-adevăr un stat în primul rând al englezilor și e, scoțienilor Bun, am putea vorbi, nu avem timp să discutăm și pe tema acestui referendum în urma căruia uh, Regatul Unit a rămas ceea ce a fost, da? Uh, un stat uh, unit, atâta doar că vor interveni. Bine, aici uh, importanța schimbări. care a rămas? Marea Britanie este un jucător. semnificativ mare. mare tăzi, o mare putere mondială. Da, o mare putere mondială. Și, desigur, dacă se dispendea Scoția valoarea ei geostrategic, geopolitică, abia să scadă, oricum, nu mult să spunem, dar, no, adea dar, să dar era și o reacție în lanț, aici am vrut să ajungem, pentru că ar fi încurajat separatismul în Eu cred că în, separatismul în Europa. separatismul merge pe calea lui. Eu nu văd așa în culori, în culori atât de tragice acest referendum. Ah, desigur Separatistii din, din Donetsk manifestau acolo în sprijinul independenței Scoții, dar nu este cazul... Întonând, apropo, imnul Uniunii Sovietice. da, da, da. Dar nu este cazul să-și bată ei capul. Da, e ridicol, da. Situația scoției este cu totul altfel. E, nu se înscrie în formulele lor sau nu se înscrie în uh, condițiile uh, uh, sau uh, eu știu, modul lor de comportament, în scenariile pe care le fac ei, în planurile lor, e altceva cu tot. Bun, uh, nu este cazul, ai, ai spus, și nu este cazul ca să trecem la un alt subiect ca uh, midul rusesc să aibă grijă de uh, ce se va întâmpla cu cele două state românești, să se vor uni, cum a spus Victor Ponta sau, sau nu, totuși de ce, de ce se bagă bagă rușii în, nu, cred că nu e doar probabil că, din punctul meu de vedere, nu este doar motivul de a de a, de a tulbura puțin relațiile dintre România și Republica Moldova și probabil că Motivul nu e doar situația din Ucraina, sau, sau crezi că doar e... nu, prin asta putem Nu e explica. doar situația din Ucraina motivul e chiar situația din Republica Moldova Moscova, prin acest fel de declarație pur și simplu marchează teritoriul. Deci ea se află de parte, ea se află în noua, în cu alte cuvinte ea, spune aici e sfera noastră ea, de influență. Aici aici aici noastră nu vă băgați voi. Nu vă băgați voi, ce planuri faceți voi acolo a doua unii, sau ce puțin fără da, noi. Fără noi nu se poate lucrul ăsta. Asta este sensul mesajului pe care îl transmite Moscova. Și. Ia, ni dă nouă indicație, ia în voi ce acolo, ia în domnul Timofti, ia Bruxelles ce acolo, procedați ca noi, noi suntem, uite, pentru suveranitatea, noi suntem pentru independența și neutralitatea Republicii Moldova, dar voi unde, voi ce faceți, iată mm -hmm. fiți ca noi, noi suntem, e, e, ne comportăm exemplar. Noi nu suntem ce, banditul cel pe care voi credeți sau voi vreți să-l să prezentați opiniei publice. Noi suntem oameni civilizați. Uite, noi avem grijă da, sună probabil și ca o amenințare Având în vedere și declarațiile despre care am vorbit Păi da, amenințare, fiindcă e teritoriul nostru asta Nicolae, eu zic, având în vedere și declarațiile despre care am vorbit La începutul emisiunii, declarațiile generalului Filip Bridlav În legătură cu acești omuleți verzi Crezi că generalul NATO zice că de fapt și anterior același lucru l-a arătat și directorul Serviciului de informații și Securitate Mihai Balan au fost și du niște persoane judicate la noi pentru că s-au antrenat într-un lagar din Rostov pentru a participa aici la acțiuni de destabilizare a situației din Republica Moldova. e vorba Moldova. de recrutare a De recrutare. Da. Moldova ap și pregătiți acolo ap în, Rostov, în Rostov pe, în Rostov pe Domn, da, da. da. Apropo, chiar tot în curs, la început o începutul -a, remise, a săptămânii curente în ziarul Rosiscaia Gazeta, chiar, care este oficiosul e, de la Moscova scria că niște tineri din Republica Moldova Niști, e, alături de tineri din țările baltice, e, au participat la e, un cantonament militar într-un lagăr e, rusesc. Rusia, da. Nu, nu, nu, din Kyrgyzstan. Un lagăr rusesc din Kyrgyzstan. Ah, e, da, e altceva, da, da. Am da. citit deci, și Deci ce da. confirmă, în fond, da, da. iată aceste lucruri. -și -și în Și acolo era vorba de pregătire militară. Deci, de... te rog să comentezi pe, pe scurt, macar, această comparație pe care o face generalul Britlav a invazii clandestine, cum zice el, sau hibrid, care are similitudini în Republica Moldova, care are similitudini cu respectiva invazii clandestină, care a dus la anexarea Crimeei. El ce a avut în vedere că Până la urmă aceste lucruri vor ieși exact la suprafață ca în Crimea Vom vedea acești omuleți verzi pe, pe străzi Ocupând instituțiile statului, arestând oameni și așa a, mai departe a, Asta vrea să ne prevină el, asta vrea să spună el Că luați seama și a, el spune asta și conducerii Republicii Moldova, dar el spune asta și opinii publice internaționale. Uitați-vă ce se întâmplă în Republica Moldova. În aparență nu se întâmplă nimic, cum aparent nu se întâmpla nimic în Crimeea, cum. A Putin zicea că nu, nu sunt soldați ruși în Crimea ca pe urmă să recunoască că el a introdus soldați ruși ca să organizeze referendum. Nu sunt la noi forțe politice care vor referendum de aderare de exemplu la Uniunea, Uniunea, da. Uniunea Euroasiatică. Nu vin la, la noi tot felul de persoane din Rusia nicântă ne încântă, ne cheamă, ne ademenesc în Uniunea Vamală, asta vrea să spună, dar pro, probabil se mai lucrează, adică nu că probabil, dar iată el spune cu, cu certitudine că așa se lucrează în subteran. Opinia publică nu vede. Sunt lucruri care le vedem, dar sunt lucruri care nu le vedem. Nu știu dacă Sisu este... El zice că este la curent, dar... Nu știu dacă face față Eli, situației. Eli, Elie Lașcol zice că e prea optimist domnul, domnul Balan. Balan. Tocmai aici am vrut să, să ajung pentru că dacă ai citit atent declarația de, de generalului Bridlav, eu am avut impresie că el a venit cu această dezvăluire în privința omuleții vers și invazia clandestină pentru a spune și altceva el a zis că noi în Alianța Nord-Atlantică căutăm soluții modele, o acoperire juridică pentru a ajuta Republica Moldova deci ce a avut el în el, vedere? El general a spus că e vorba de, o, de căutarea unor soluții legale fiindcă acum nu sunt asemenea soluții. Noi nu suntem membri NATO. NATO. Noi parcă suntem neutri, așa scrie... În celebru articol, dus, articolul 5, 5 celebru nu, nu cade sub incidența... Nu, nu gădem, no. adică Republica Moldova nu cade sub incidența acestui articol și din punct de vedere legal nu se știi cum să ne ajute așa cum este o cazul Ucrainei, Ucrainei. Da. cum se introducă trupele acolo în Ucrainei nici Ucraina? armii nu pot să, așa, da, să nici ne nu, da. în afară de asta există anumite înțelegeri cu Rusia da. un, un, un tratat cu din 97 sau 98 exact, cu da. Rusia exact, da. care nu permite introducerea armelor, nu permite introducerea angajament există și NATO trebuie să se țină de acest angajament și Dar pe de altă parte a nu ajuta, a nu interveni înseamnă să leși aceste state, aceste tinere democrații la cheremul Rusiei. Putin s-a dezlănțuit mâine într-adevăr, el ajunge la Kiev, poi mâine ajunge la, la Chișineu. Uh, armata nici a Ucrainei, dar cu atât mai mult a Republicii Moldova, clar că nu poate face față unei asemenea agresiuni. E o problemă, să zicem așa, de ordine internațională. Putem, putem deduce de aici că uh, generalul nu este politician. Și probabil că atunci când el vorbește că se caută, trebuie să căutăm o acoperire legală, o, o soluție, probabil că el știe că politicienii fac asta. Putem deduce de aici că vizita de exemplu președintelui ucrainean Poroșenco în Statele Unite Uh, unde se pregătește și un proiect de lege privind acordarea statutului, am spus deja, de aliat non-NATO pentru Ucraina și Republica Moldova. Și vizita, uh, tot în Statele Unite, practic concomitent, un uh, a liderului liberal-democrat Vlad Filat, este legată și iată, de aceste eforturi care se depun pentru a identifica niște soluții de sprijinire a țărilor care ar putea să fie ținta unei invazii, unui atac rusesc. Ucraina, Republica Moldova, dar și altele. Țările Baltice, de exemplu, aici chiar am vrut să că m-a impresionat, m-a contrariat, de fapt, această știri că Potrivit uh, oficialităților Estoniene ist Un cetățean, un ofițer De informații estonian Ar fi fost repit Rușii a, spun că nu l-au repit Dar, repet, repet, dar, da, dar da, cred da, că da. estonieni știu ce spun păi au fost și cei din Ucraina exact. Exact. Ei da, fac asta da, deja e, Da, Ucraina, Nicolae Dar aici, Estonia este un stat NATO este stat membru NATO, da, unde au loc și manevre NATO, adică dintr-un stat NATO, deci și, în, și într-un stat NATO, niciun nici cetățean nu poate fi sigur că este în securitate, în situația în care chiar un ofițer de informație a fost repit. Deci, întrebarea mea, zic, repet, este, eu cel, dacă nu crezi că, deci, Iată, în Statele Unite acum pentru că cu asta am înțeles că se ocupă comisiile de politică externă din Congresul American cu deci cu acest proiect de statut de aliat non-NATO pentru Ucraina și Republica Moldova, dacă nu crezi că se pregătește, deci, se, se pregătesc niște măsuri pentru a, ajuto, a, ajutora, a ajuta aceste țări, pentru a pune la adăpost, nu numai Ucraina și Republica Moldova, dar toate țările din centru și Estul Europei. Bine, țările din centrul și estul Europei sunt puse la adăpost. Ele se află sub NATO, sub pălăria NATO, sub Umbriela, NATO. E vorba de aceste trei state, Ucraina, Georgia, Georgia. Republica Moldova, Bine, Azerbaijan, desigur, Azerbaijan. Da. Armenia, dacă Apropo, vrea, dar, la adresa Azerbaijanului tot au fost amenințări, da. nu directe, nu oficiale, dar pe alte canale. Da, da oricum, desigur se caută o anumită modalitate de ajutor această vizită. Desigur că a fost legată și de această problemă, dar e o și o problemă mai largă despre situația din Ucraina, de anumite forme de ajutor pentru ucraineni, de deputații sau membrea Congresului au vrut să cunoască de la președintele ucrainii, să cunoască situația de acolo, să afle ce se întâmplă. Și, desigur, Filat tot a, a fost uh, în, invitat în acest context, dar s-a vrut cunoașterea situației de, din Republica Moldova, ce se întâmplă în Republica Moldova și care, desigur, sunt formele de ajutorare. Eu cred că problema nu e atât, să zicem așa, uh, Că ei nu găsesc anumite forme de formule, a, formule de... de ajutorare, anumite să zicem. mecanismi juridice sau legale conform normelor internaționale de, de ajutorare. Dar poate că tocmai asta le-a lipsit concretul, datele concrete despre situația de la noi, despre situația din U Ucraina. Și trebuie să spunem că în Statele Unite, desigur, că președintele este o, o figură puternică, dar legile le, fac, le face Congresul. Și dacă Congresul nu este convins de anumite. Lucruri atunci ar putea să nu ar putea să nu sprijine pe da, șeful statului. Să nu sprijine pe șeful statului. De ce era necesară această întâlnire în congres și de multe ori s-a întâmplat că președintele statelor nu te vine cu o inițiativă, dar deputații nu-l sprijină. Și chiar deputați din propriul partid, nu neapărat... Dar pe de altă parte s-a creat impresia că totuși la mijloc este un eveniment foarte semnificativ Și tocmai că nu întâmplător au avut grijă ca și... Vlad Filat să vină cu ocazie, ocazie eu... vizitei lui Poroșenco și a discursului lui din congres. S-a creat impresia unui eveniment important, nu vine a crede că Poroșencu a fost lăsat să se ducă cu să zic știm așa, cu mâinligoare acasă. Bine, dar sunt lucruri care nu neapărat tre trebuie spuse. Măre, da, s -s, da, sigur. Cele care țin de apărare, ce -cele Nu, unele s-au spus, un miliard de dolari, Ucraina da, va ce ce a fost posibil s-a spus, ce da. ce nu e posibil nu s-a spus. De pildă, de exemplu, știm că NATO, unele state NATO acordă ajutor, a început să acorde ajutor, a spus minist ministrul apărării, Că, iată, statele cu tare și numit vreo urmă state, este și buget militar secretizat. Da, și ale, câteva state au dezmințit că ei, ele acordă ajutor, dar asta nu înseamnă că ele nu acordă acest ajutor. E, sunt lucruri care pot fi spuse și altele care nu pot fi spuse. Bine, poate le spunem altădată, timp nu prea avem Nu, mai, mai, mai, le nu le cunoașteți, Nu le de exemplu Poroșencu a spus că el a obținut mai mult decât și-a dorit a, chiar, ce -a dorit, foarte mai mult bine mai a sperat că va obține da, statele foarte Unite. bine, dar subiectul nu este epuizat, în schimb bine, va veni filat și vom vedea întrebăm, ce întrebăm, spune, da, întrebăm, da. ce dar zic el. că se timpul aproape că s-a epuizat de ce? Mai am câteva întrebări, în primul rând dacă i această situație crezi tu se va răsfrânge, ar putea să se răsfrângă asupra campaniei electorale care stă să înceapă la noi, mă refer la declarațiile generalului eh, Bridlau, la eh, alte eh, pericole. Eh, campania, de fapt, campania a început și tocmai de ceea, eh, iată și s-a pus și problema referendumului la care ne-am referit. Cam, eh, practic știm... Cine vor fi jucătorii în această bine, campanie acum, electorală? A avut loc și partidul liberal, Congresul Partidului Liberal, pe care nu l-am anunțat, dar la care ar fi bine să ne referim. Cum vezi tu poziționarea acestui partid în alegeri și după alegeri? Mi se pare că la Congres și după Congres ghimpul liderul partidului dar și alți au făcut niște declarații care lămuresc într-un fel situația nu ți se pare chiar dacă la congres nu a avut nicio schimbare și a rămas același lider că totuși s-a schimbat a? sau că viziunea concepția da. liderului s-a schimbat că s-a schimbat totuși ceva că s-a schimbat ceva în discursul partidului, în am... strategia lui Politică. Nu am observat schimbări din potrive, am observat repetarea a unor poziții mai vechi. De exemplu, el spunea că va face o alianță cu partidele pro-europene, dar atunci el nu va mai ceda. Adică Partidul Liberal ar fi cedat ceva în cursul constituirii alianțelor precedente, alianța pentru integrarea europeană. Și de multe ori Gimpu și-a manifestat uh, insatisfacție, de multe ori el a spus că a, a cedat prea mult. Ceea ce a cedat prea mult nu se știe, fiindcă a avut ministerie proporțional cu chiar mai mult decât... Uh, uh, proporția mandatelor obținute de da, da. liberal. Și pd eu a avut mai mult proporția, a fost nu Practică, direct A cedat doar PD-ul A da. cedat pe ul Iată, acum, de fapt, nu, acum, da, și mai înainte, timpul zice că pe Pele, ul a cedat foarte mult. Ce a cedat, nu știu. Și aici eu. Asta da, mă Dar el nu, eu când m-am referit la niște. la lucruri noi ca pe care le. Uh, le spune, el a dat de înțeles că Nu exclude, că ar putea să accepte o coaliție, sau o alianță nouă cu aceste partide care sunt la guvernare. Nu, el a acum. mai spus-o asta și mai înainte, adică nu e ceva nou în cazul de față. El a spus că mai accepte... nu, nu, el a spus că o să accepte o alianță, că altfel... Nu el acceptă, dar alegătorii, adică dictează mm -hmm. și el nu va putea merge... Nu va putea procede altfel, doar că el va fi mai să zicem așa, principial în cerințele sale sau în pretențiile sale pentru anumite posturi. Iarăși zic că nu cred că e o declarație fericită în, în acest sens. Iar, iar cei ce nu-i nou, atacurile lui asupra pelidemeului și aproape că niciun cuvânt de reproș decât cu un singur cuvânt de reproș la adresa PD-ului că a acceptat formarea fracțiunii PLR-ului Liberal Reformator practic eu nu văd nicio schimbare da. dar, dar pe de altă Și... parte într-un fel este logic că el bate în pld ul bate în pld fiindcă PLD-me-ul poate să ia anumiti voturi P.D.O. nu cu P.D.O. nu concurează. Da, e, pe, e prea departe. Pe eu e pe alt pe segment, da. Meu de asemenea, e prea departe. Deci, cine e mai aproape cu acela uh, concurează, da. pe acel bate. Da, da încă în... da, da, un... Dar, dar, dar mi, -mi se pare care... că uh, mi, mi se pare că el trebuie să fie atent totuși. Gimpul. Uh, să faci, să, să procedezi în așa fel încât să nu arzi punțile. Să, că o să vină vremea când o să trebuiască să se te la aceeași exact, masă. Și da, cum? Da. Dacă o să creezi o, o, o să zicem așa o, stare o relație de ostilitate da, de ostilitate, da, da. atunci e greu să negociezi. Să găsești greu un limbaș comun, da. comun. Da, am spus că și jucătorii de acum, de fapt sau, deci îi cunoaștem în această campanie, iată că un, unul din Dintre jucătorii care au făcut mult zgomot, a ajuns pe necarosabil Partidul Renato Usatăi n-a fost înregistrat, de întrebat, pentru că într-adevăr a făcut mult zgomot Nu știu dacă este și are și o pondere politică acest partid Cineva Da, de ce te întreb dacă din punctul de vedere a regulilor democratice este normal ca un partid totuși să nu fie înregistrat și să nu participe la alegeri pentru că asta se, se reproșează acum guvernării că iată... Bă, avem justiție. lasă să adreseze justiții, să vedem și pe urmă este el partid, modul de acțiune a lui nu seamnă politic, seamnă mai mult comercial a, a lui Renato Osatăi. El vrea să intre în Parlament pe spatele Sofiei Rotaro, pe spatele altcuiva. Eu nu văd politică sau eu nu văd moda, metode politice în acțiunile lui. Eu văd metode care... Îmi pare că uneori frizează chiar uh, anumite uh, articole ale codului penal. A, asta, da, aici sunt și factori infracționali, apropo, și nu numai în, în, în, în ceea ce privește iată, acest partid, sunt lucruri dubioase și în, ce, și în, uh, în ceea ce privește uh, Partidul Dodon și alți uh, jucători, apropo sau. Am auzit voci care spun că Dodon în genere ar ar putea fi interzis. Crezi că în democrație poate fi Sigur, nu vorbesc de cazul Renato satei, un partid, un partid un moment, dar cine o o să Nu, în presă, voce din. nu nu vorbesc de aspecte juridice. Noi avem da. presă nu, care spune orice. Nu, pai tocmai de ce da. te întreb nu, dacă eu, în democrație dacă, ar, poate ar fi spus ministerul Justiției sau nu procuratura nu, sau nu, ce? Nu, ce dar, de ce să discutăm? Nu, discutăm pentru că în principiu eh de discutat nu avem timp acum. Apropo și în Europa se discută în condițiile cu în condițiile în care uh, se consolidează partidele extremiste de dreapta, nu doar euroșceptici, dacă este democratic ca un partid extremist uh, de dreapta sau de stânga să fie interzis în democrație, pentru că în, în condițiile în care el atentează la, În fond la sistemul democratic Bine, depinde cum acționează Dacă încalcă în legea Trebuie să fie interzis Dacă nu încalcă legea, nu le interzis Bun, și... răspunsul da, da. este acceptat Și din, ne oprim aici Din păcate pentru că timpul a expirat Nicolae Negru și Petru Bogatu Vă mulțumesc Pentru că ați fost alături de noi vă spunem la revedere și rămâneți cu Radio Vocea Băsărabei. Acestea sunt martori unei campanii de sacrificare ca interesele. Pe va încercat demisera guvernului, deputații comunisti au depus ansambl. Guvernul a contradictorii dintre liderii. Eu am un ezorist am și judicat o perioadă. Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de parc. Săptămâna, Săptămâna politică, politică. Cu bogatul și negru. Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică